Не буду вдаватися в подробиці, скажу, що там склалися певні обставини, за яких першим загинув старший брат. Під час пожежі вискочив з вікна з оцим, котрий мав сухоти, і став для нього подушкою, чи що. Тобто все сталося навпаки. Усі так жалкували, казали матері, ой, лихо, смерть забирає кращих. Автор не розповідає детально, як почувалася мати, але я думаю, що вся ця увага її дратувала, і вона хотіла би побути наодинці, бо сльози не можна перелити в очі інших людей, їх треба виплакати самому. Коли хтось тобі ще й підвиває постійно над вухом, то це взагалі перетворюється на якийсь, як казала бабуся, дурдом веселку. Молодший брат згодом теж помер і потрапив до старшого, який жив у чарівній країні Нангіялі, де всі були здоровими та красивими. У молодшого більше не було ніяких суход, і він нарешті зміг відчути всі радощі життя, такі як бігання, плавання, їзду верхи і таке інше. Про нещасну матір більше не йшлося, але я думаю, що з нею все було дуже погано, інакше би автор ще хоч словом про неї прохопився. Але нічого не існує без протилежностей, і ця історія також, бо автор вигадав, що навіть у найкращих місцях водяться різні погані люди, які все псують. Нангіяла не стала винятком, бо там жив давній володар, який все хотів собі підкорити. І саме в момент прибуття братів він набрав максимальної могутності. У нього, крім війська, звісно ж був дракон, який на всіх наганяв страшенного страху і забезпечував поганцеві неабияку владу. Як і всі інші дракони, він був дуже поганим, дихав вогнем, мав крила і, напевно, харчувався білими вівцями або коровами. Мене це дуже дротувало, я подумав, чому я досі не прочитав жодної казки, в якій би дракон був благородним, дарував людям радість і взагалі був найкращим створінням у світі? І чому всі дракони завжди мають бути на службі в різних поганців? Звісно, коли ти все життя служиш такій людині, то сам мимохід стаєш поганим. Це ж закономірно. Тому я на місці головних героїв не гаяв би стільки часу на війну з цим володарем, а відразу спробував би поговорити з драконом. Я б йому сказав, ти дракон, але ти непоганий, просто тебе таким зробили люди, з якими ти тривалий час жив. Не знаю, які в тебе на це були причини, може ти мав поганий настрій, або батьки тебе так виховали, чи ти просто слабкодухий збився на манівці, не знаю, але... Спробуй пожити інакшим життям і побачиш, що світ насправді дуже хороший, а особливо весною, коли все зацвіте, чи восени, коли дерева скидають із себе зайву вагу і нарешті можуть підставити запріла від спеки тіло, вітру та дощу. Не хвилюйся, що тебе не зрозуміють, я допоможу, все буде гаразд. Правда. Я думаю, що дракон би мене послухав, бо я інколи буваю дуже переконливим, якщо цього потребує ситуація. Через це головний поганець опинився би безважливої зброї і швидко б накавав п'ятими, а ми б влаштували з цієї нагоди гарне свято в саду з різнокольоровими ліхтарями, довгими столами та великою кількістю щасливих людей. Але ця історія була про іншого дракона. Він і далі йшов хибним шляхом, і якихось нових можливостей перед ним не відкривалося. Я наперед знав, що для цього дракона все закінчиться погано, тому я вирішив вигадати іншу кінцівку казки про двох братів. Я покликав бабусю і сказав, «Давай я тобі почитаю вголос. Тут зараз дуже цікавий момент, і мені хочеться, аби ти послухала». Бабуся сказала, «Хм, давай, можемо ще дідуся покликати і влаштувати колективні слухання». Але я сказав, «Ні, не треба. Хай дідусь займається своїми справами, почитаємо вдвох». Насправді мені було цікаво, повірить бабуся в таку кінцівку чи ні. Я стисло розповів їй суть усієї історії. Про смерть обох братів, трохи про Нангіялу та її звичаї, про всіх персонажів, про мужніх коней, які тягли вгору вершників, про поганця, який хотів цією країною заволодіти, а також про дракона, який на всіх наганяв страх. І от я дійшов до того місця, де обидва брати дізналися, що крім поганого дракона існує ще й доісторичний змій і в них з давніх давен спільна ненависть. Бабуся запитала «Чому?» Я сказав, що розповім про це трохи згодом. Той змій жив у водах озера, у яке водоспадом стікає річка, і якщо поганця виманити туди разом з усім військом та драконом, то змій і дракон побачать одне одного і зійдуться в смертельному герці, а потім обоє загинуть від ран. Тоді поганець залишиться без головної зброї і буде переможений армією Нангіяли. Бабуся сказала "Хм, це ніби непоганий хід, але я б так не написала». Я сказав «Точно, я би теж так не написав, але давай я продовжу». І от, коли братам удалося виманити поганця до озера разом із драконом, змій, звісно, усе побачив та вихопився з навіснілий із води. Усі навколо перелякалися, страшенно казали «Ой, лихо, зараз таке творитиметься». Навіть відважні брати перелякалися. І от, коли всі трохи заспокоїлися та були готові до споглядання фінальної битви, раптом сталося непередбачуване.